Nicaieri despre durată Autor Gabi Schuster Soarele înghițind crânguri nevinovate la răsărit moartea răsare înfrigurată. pe când fumul pieziș al spaimelor pâlpuie candele de circumstanță nu învățasem nicăieri despre durată. Astfel, treceam prin mai puține anotimpuri ce pot fi și păsări. În ciuturile goale am cunoscut umbra umedă ca o amintire a vremurilor bune. Pe atunci, soarele avea unele aventuri galante cu alte planete, și își mai întorcea fața de la noi. Moartea Soarelui, consecința nevăzutului spart în turme de spații străluminate, înțeleptele păsări migratoare alături de zei, ce vor fi însemnând toate acestea? Sfârșitul morții naturale? Lectura Maia Martin